Zambor Baixamos un pouco a música e voltamos a Galicia outra vez. E vámonos ás terras de Pontevedra. E vamos a falar, pois, coxerente do moinho de Cuiña. E ele chama-se Ramón e vamos darlle boas tardes. Mois boas tardes, Ramón. moi Bo, boas tardes, que tal? Boas tardes pois, e Por aquí nosotros devecendo falar contigo e falar dese, dese moinho que tantas delicias dá o moinho moi ben, pois pues aquí estamos, polo que necesites Moitas grazas Ramón, eh, ese moinho de cuiña, que parece ser que xa ten máis de 100 anos sí. tamén se sí, chaman o que... moinho do abuelo, non? a marca comercial en grande superficie é o moinho do vos, sí, el del abuelo e o moinho do abuelo para toda España sí. eh, a marca para panadería en saco grande, pois é o moinho de cuiña de, ¿no? uh -huh. de, de Lalín, concretamente non? Linn, no, no Ayuntamiento de Linn na aldea de Prado na provincia de Pontevedra na sí, terra do Codido eh, eh, O importante dese de muiño é eh, precisamente a selección de, de, de farinha que vostedes teñen, non? O importante eh, son as pedras e a revolución o sea, por suposto a materia prima que nos utilizamos que son os trigos cultivados e acolletados aquí, aquí na nosa terra Uh -huh. Trigos, maíz e centeo tamén Millo, millo e centeo tamén millo centeo, ¿no? O falo de trigo porque si sí, é certo Que tamos comprado todo o trigo eh, Colleitado e cultivado En Galicia Nos uh -huh. centeos, casi todo En un millo moi pouquiño moi pouquiño aquí as terras por os millos están colletadas para Brasilos para para para gandeiría non para non para Sí, sí, E outra cousa máis tamén é a espelta, que tamén ultimamente está moi moi demandada, non? A espelta está onda mercado fora, este ano temos un proxecto con con un agricultor aí da, da Limia, devotaron as cuantas hectáreas xa pola pola demanda, non? Que estamos uh -huh. a recibir a espelta e polos altísimos precios que estamos a, a pagar por ela. Vamos, a, vamos ter colleita propia de Espelta Pro 22 Que vai ser unha boa colleita Porque tamén eh, A Espelta esta non venda Asturias Ou algo por aí Porque en Asturias Conhece unha fariña Que é asturiana non é, unha muy, muy, muy posto. é certo que, que, que Si sí, que recuperaron Aí en, en Asturias non e A empresa uh -huh. pois que máis eh, Que está só dedicada A fariña uh -huh. de Espelta Está en Asturias. Sin embargo, que eu sho mercando, importa eh, incluso vende fora de de de, de España. Eh? Están recolectando fora de fora de España. Mhm. Uh -huh. En bueno, pues todo é para nós, o nos proxecto é a largo a longo plazo pues por, eh, por eh, comprar todo de, de cercanía aquí, non? Claro. No, sí, no, sí. No, no millo sabemos que o temos moi complicado porque é unha terra de moita gandeiría e a terra porbotan as uh -huh. pues, botán o millo, pero botán o pastillo, particularmente sí, para sí. para. Uh -huh ganeiría uh -huh. tanto de carne como de leite, non? Están os... Tiñamos que mercar o, o... Perdón, o millo fora, pois pues non ten ningún, non pasa nada. Amante a no. obra galega, moi do aquí, non ten non ten... Ningún, uh -huh. que, en os centeos procuramos, nos trigos e que os trigos estamos, de momento, gracias a Dios, estamos mercando todos en porcer en... en, en, en. Uh -huh. Ya, os, os posibles clientes ou os clientes máis a, a, máis adecuados ou que, ou que máis, máis asiduos son precisamente os panadeiros, non? Hombre Efectivamente, o nosso cliente máis, bueno, de máis non? o máis porcentaje o máis importante son todos, o de máis volumen por así decirlo, é a panadería mm. tamén temos hostelería, temos moitísimo particular que desde aquí chamando gracias que, que desde, desde a pandemia por sorte por Porto Graza, non, pois Eh, tuvemos, eh unha, unha unha acollida moi boa na, na tenda online que, que fixemos na nosa páxina web, E aparece de ahí pois vendemos moi particulares, ¿non? Uh -huh. Que por certa páxina web hai que dicir todo no 20 que é o muiño de cuiña.com, ¿non? Pero, correcto, efectivamente, moitas grazas. Eh, poden eh, poden poñerse eh, en para poden mercadelo, Para solicitar cualquera Dos produtos que vostedes teñen ¿no? Efectivamente, ven un poquinho de historia Que facemos, e máis teñen Atena online para, con gastos de envío gratuitos Para uh -huh. Para mercar desde toda Península de Baleares ajá, sí, sí. Ajá. E, Por certo, chegaron unha cantidad de determinada de, de, de, de, de compra Seguro que hasta os postes Os, os portes serán Máis os aceitados portes, o... Os portes Son gratuitos eh, sin llegar a ningún tipo de cantidades Anda. Ah, mira, olín. Bueno, o sea que ponerse o muiñodecuña.com es de solicitar. A partir de ahí, por pues seguro que, que, que hasta... A merma calqueira casa parece. Si. Calcara que ustedes o, o sus ointes eh, merquen esa web, eh, uh -huh. carece de, de portes. Sí, hay, sí. No te han portes. Y además... Tenho entendido que ten tamén no, no seu blog ten un, un, un concurso, non? Si sí. Facemos eh, de vez ten cando sorteos en redes sociais e demais para todas as empresas para gañar, non? Para facer sí, sí. un poquinho de xente eh, para facer un pouco de, de barullo, como se seria aquí eh, para gañar un poquinho de, de seguidores Claro eh, digamos, Son bastante importante que a xente quedou moi, moi, moi a gusto que foi sortear eh, un ano de, de, de fariña gratis a, a, a unha media de 30 creo que foron, bueno, era ao final eran 360 euros de de, de regalo que podían, podían ir todo xunto ou mensualmente eh, ese importe Carai, importante bueno, a, para os nosos ointes e seguidores para os que non coñecen precisamente un oiño eh, podemos decir que, que poden ir a visitarlo este verán Si, sí, nos traballamos menos sábados e domingos estamos... Eh, que tamén traballan os muiños, pero só ímos a, a revisar, non? Sí, sí, sí, sí. todo está correcto. Os vendres vaciamos os eh, silos e tolbas para que poida quedar traballando a fin de semana e pero pola semana estamos aquí traballando como man calquera tipo de de logovando. Eu quería che preguntar Ramón, em, eh, algún personal que eu que se dedica a picar a pedra para que moía ben ou si sí chamas Antoni, incluso xa traballou no seu Saudia como avo que en paz descanse, uh -huh. que morreu no ano 2000. Jolín. Y este homem, y este homem já traballou que recuperei, cando entre no miño no 2014, cando que en as riendas, uh -huh. este homem sí. non estaba, non estaba alí. Pero uh -huh. con tempo, pues, pois, acabei caendonda a el e reclamando a súa a súa atención polo feito de que de que tiña moi boa fama para, para hora de picar as pedras e volvíno a contratar. Uh -huh. Porque claro, de aí facer a faríña unha pedra de muiño, a facerla pois como se fae como se suele facer agora con corriente e todo eso, eh, porque por a, a, a, a moa, claro, moi máis lentamente, parece que fai a faríña má mellor, non? Efectivamente, nós temos un hándicap que non é hándicap, pero bueno, ao mesmo tempo que é un regato moi pequenino. O uh -huh. esa ampliación que se fixo no seu día no 2003 Si xoxena, a mí me instalación, eu regato non dá para máis. Entón, ah, temos sete muiños. Temos, temos tres pedras delas que van con auga, sí. dúas van por dúas cousas, agua e corriente, e sí. catro van con corriente. Que pasa? Que temos eh, todo preparado para que, eh, é o noso segredo, ¿no? pero é un segredo ah, a voces, que son as sí. baixas revolucións. Aí a, a, o número de revolucións marcano para todos os muiños os muiños de auga. Sí, sí, sí, sí entonces é exactamente o mismo Por que? Porque ten eh, paradas eh, Como se foran os de agua Cando coñen temperaturas sí, sí, sí. amaran Cando enfrían volven a arrancar Está todo moi ben pensado Para que sea exactamente claro. igual Que Antano Pero sin pasar o mellor tantos traballos Para o lombo ou para rompeduras de cabeza non uh -huh. O mesmo tempo que estamos falando De un tema completamente artesán pois utilizamos as novas tecnoloxías e os medios pois para eh, se conservar esa esencia, pero eh, asumir menos riscos, mm. Así que de paso eh, de paso que vas en ver o muiño podes ver a paisaxe que hai ao redor, que veixo que é unha paisaxe preciosa aí, eh? Incluso a paisaxe agora mesmo está mellorada porque comprado eu había empezado a comprar un terreniño aquí pegadiño a 25 metros do río para facer un almacén pequeno porque xe temos un volumen bastante bastante grande. Mm -hmm. Entonces o propietario de esa finca eh collego e dixeime que me vendía, pero que lle tiña que comprar o outro trozo que subía, que era un trozo de monte, a monte auténtico, sí. por o outro lado do camiño. E púsolle un precio que, claro, eu aceptei. A raíz de aí meu pai e meu tío empezaron a cantar. E xa nin fixi ni nada, porque empezaron a aparecer sí. vecinos, boa, eu tamén xe vendo, porque que se non lle se non me vendo a vos a caña vendo aquí, ao final sí. compramos aquí un hectárea a pico, eh, sí. limpamos o monte, deixamos só frondosa, quitamos o calito, pin, bueno, deixamos aquilo espectacular, e plantamos 2500 plantas de árdano. Ah. Si, sí. agora En, entrase polo, polo, polo muiña O que está xerredor A un lado e a outro da pista Son uns bancales de arándanos fermosos Con, con un pozo que, que o rega Un espectáculo Quique, bueno, sí, querías de preguntar que Si, sí, eu, eu queria de preguntar Si, porque a, aquí tamén había había Digo había, porque eu cheguei no saber Pero non o cheguei a ver fun, uh, funcionando Dos uh -huh. muiños E un era de típico de farinha, tanto de, de trigo como de centeo, como de millo pero tamén moi um, xo, xofre, azufre, vamos e, eu, a min eso, eso sí que me causou certa um, sorpresa extraño, non? <risas> e, e, e ora dices ti que desperta eh, eso que é un sucedáneo do azúcar ou algo así, no, non? unha farinha no, especial é eh, eh, similar a un trigo A un trigo, vale. pues es que sí, ame, entonces... Ame, pero a mí me extrañaba eso, ¿no? Que fora Que utilizaran para o tamén, para... No. E eh, eh, bueno, pues claro, supoño que teria utilidade Todo o que viña en pedra por aí a mellor, pois pues, pues, mm. que era blando, pues, pues, pues iríase utilizar para eso. Mm -hmm. Pero é unha pena que cos moinhos que estén que hai en todo Galicia, pues claro, están abandonados. Eh? E ahora que estuemos en Mondariz e tal, hai dos moinhos ali, están a, a unha ruta moi bonita ao lado do río. Claro, poñenche moiño e tal, e pesas que é unha cousa, claro, non son mm, casetiños pequenos relativamente, sí. pois pues, como un que coñece, sí, seguramente bebé. Armando, que vemos ali, por debaixo das caresas de Mosteiro, que é onde sí. iba a Minai un sí. moinho pequeno que estaba nun regatiño ali, eh, sí, es bueno, estaba outro que era o de, de Balboa, que era máis grande, que xa tiña unha presa así máis eso, sí. pero, mm, pero vamos, que eran moinhos pequenos relativamente, eran, eran unhas casiñas sí. e tal, eh, bueno, sí, con sí. moitas muita, historias que contar, eran eh, moinhos esos, porque... Sí, tanto. Nentra, nentra e tanto. Nentre se moía, pues bueno, hai moitas cancións, moita... Muita... Moita literatura sobre o que son os muiños eh? Bueno, non estendo corra. máis eh? O que pase coa xa xa perdeuse Porque non ten nada que ver o, Os muiños estánse, perderonse E eh, eh, non se restauran Ou restauranse como outros fines non? Fines máis turísticos ah, Porque sí, sí. antiguamente eh, Os muiños pequeniños así das aldeas eh, Estaban para os veciños Poñíanse uh -huh. un cartel fora Por horas, pois, pepito da casa de baixo Ten dúas horas para moer eh, de lunza, o yeah. outro ten outras dúas horas. Sí, sí. Moer o que ti piñas na casa. Despois había uh -huh. o que tiña meu, meu avó, non que tanto moía uh -huh. trigo comprado para vender a panaderías, como viña xente a, a moer. entonces o miñeiro collía o ferrado, ¿no? eh, uh -huh. ten... e cobraba trigo, maquila, que, que se que... chamaba. Non Cobraba xa maquila, quedándose con parte do trigo que era o, o, o tema do ferrado. Que pasa agora? Agora con temas legais, temas de sanidade, a mín hora mellor, pois pues, tamén me ven algún paisaninho e me di, oi, eu plantei aí un pouco de trigo, poderíamos moer, eu... Non se pode, porque é eh, un negociado de alta, non podes meter un trigo que non ten unha trazabilidade que non ten... Ah, Acabou-se claro. esa, Acabou esa esencia, pero por temas efectivamente legais, eh, burocráticos e e de sanidade e por aí, non sí, sí, non se fixiando, como podo morrer, porque non podo entrar trigo aquí, efectivamente que non ten registro sanitario, que non ten un control, que non ten, van. Ah. Entón pois pues, esa eh, como pois pues, antigamente pois pues, se eh, sacrificaban os animais para comer nas casas, ora aí que os matadoiros, pois pues, xe algo, eh, algo, similar, Cierto. non perdeuse perdeuse esa esencia pois pues, a raíz de, bueno, de que os tempos van avanzando e van e van cambiando, entonces, para o que servían antes os muiños, pois sí. ahora é, é máis ben. É un muiño, sí, pero non deixa de ser unha, unha empresa, unha industria dedicada sí. a facer farinha para panaderías, e non para moer para as casas, ni moito menos uh -huh. para animais. Moi ben. Eh, Ramón, eu eh, volvo a insistir na mesma pregunta de antes. Os, os nosos ointes e seguidores que queiran a chegarse precisamente no verán para poder visitarvos, poden facelo, non? Ou teñen que chamarvos sí, por teléfono sí. no, no, para residir? Nós estamos trabalhando de lunes a vendres, Mm. E, e por aquí poden hai unha ruta, incluso ruta dos Rumiños. único mm. que se está traballando o noso, pero hai unha ruta bastante de senderismo bastante bonita para disfrutar en, en familia e e mm -hmm. caminar sí. todo arredor do río, e ver, ver varios muiños e sí, para para mellor mellor que vos chamen, non, que vos avisen con tempo. No hace falta, ¿no? estamos trabajando, entonces como no, no, no, no es un museo, que es una industria, pues llegan allí, vale. sí, eh, pues, sí. atendemoslos en un momento, explicamos, o dejamoslos pasar. Sí, sí, sí. Es una industria, no un museo. Entonces, efectivamente, sí, sí. No, no hacemos vale. eh, rutas guiadas para la gente que ven por allí, pues tampoco nos cuesta nada eh, uh -huh. enseñarles un momento o dejarles pasar o explicarles qué hacer del día, ¿no? Vale. teñen que tener en conta de que é un de que é un posto de traballo, non teñen que digo, claro. bueno, en pues, persmidas seguridad sí. de seguridade da COVID, e que ao mellor non podemos entendelos como eles quisesen, pero efectivamente eh ¿Me? insisto É unha é unha artesana pero é unha industria entonces estamos estamos a fazer o noso, noso traball. Vale Eu preguntbaxe por precisamente por unha cousa importante O día de, de, de, de agosto concretamente vai celebrarse en na Llí unha xuntanza de, de galegos no exterior o, a Fegalcat Galcat vai, vai a entregar pois os alecrins de, a, seu, a moitos dos compañentes pre, Preparándose preparándosese. Entón, to digo. digo pois pues podemos aproveitar para visitar precisamente un muiño de Cueña e ese día desde agosto e ao tempo pois pues, eh, saudalo é eh, eh, eh, que nos recomende un sitio pa ir Santar, non? Pois pues, por eso, sí, eso sí que por suposto me chamades, organizamos algo algo expreso para vos e eh, eh, explicamos vo bentodo, efectivamente. Moi ben. Pues, pues, Ramón, un grupo grande, estupendo. Pero por así grande de tal por, eh, por suposto, non, de galego no exterior, pois pues, faise facemos o cofrada falla. O se ha yo propoñerei precisamente aos que teñen esa visita ese non, pois tanto armando... como, un... como si Se non vamos en se non vamos dós. Si, si. non, no si nos... sí, sí. pues pois, pues, pues, achegámonos non no os tres mesmos eh, exactamente, eh, nos saudamos eso, eh, vamos comer por elix. Eh? Sí personalmente precisamente que nos atenderas Hoxe que é o último programa Desta tempada 2020-2021 Pero que vai a servir Para poder ter xa o teu contacto E que en vindeiras ocasións Volver a chamarte Para que nos sigas sí. contando Como van eses eh, Traballos sí. que ti estás dicindo Que vai a desapuñar en marcha Da espelta na, Precisamente a explotación da espelta En xinzo Mm -hmm. Por suposto, sin ningún problema Xa máis veces que queirades Aquí estaremos para falar con vos encantados Pois, pues, pues, Ramón, foi un placer, en fin, que, que estivés aquí connosco Que seguid, a seguir traballando Que teñan moito éxito e que todo decorre con ben Para, eh. para, para a próxima tempada Pois pues, intentaremos outra vez a comunicarnos contigo Eh, gratiñas pola por asociarnos, pois nada a facer cultura rural. Claro sí. Gracias a vos pola vosa labor de poñer aos os ointes en contacto con, con este tipo de de cousiñas non que están que non se poden perder e que y que moita xente que está no exterior recorda con con moito sí. sí. Pois pues vale. nada máis, eh, Ramón. Moita gracias. Unha moi forte, e, en fin, esperemos visitarte. Sí. Igualmente, aquí vos espero, estamos en contacto Moitos éxitos no, e a cuidarse bebe. Moito e feliz verán Eso. Igualmente, apertas, gretiñas Hasta logo Vamos un poquinho de música, veña ¿Mm? Bueno, pois Solamente desexales a todos os ointes E a todos Pois que pasen un feliz verán Que vayan cun xeitinho Que anque estemos vacinados Que anden camodiño, que anden cun xeito Que non fagan, que non fagan burradas Hai que dicir claras esas cousas E entón, pois Xulio uh -huh. Moitas gracias Vale E eh... que, y que esperamos vernos En Galicia e eh, comer algo supuesto. xuntos, tomarnos chuma, tomarnos uns chupitos, te poñendo uns alegres ali por Galicia. <risas> bueno, <risas> sí, que, bueno, tomar, o, tomar o pulpo na, na feira do 29 por Tamén, tamén. Mm. <risas> sí, señor. E que, pues, que nada, a Fernando moitas grazas por acompañarnos toda esta tempada uh -huh. e como non, a Josepa Pallarés que tamén estuvo aí detrás está, pois, por aí detrás tamén pois, facendo a laboura para que isto siga adiante. Vale. Graciñas, Fernando, gracias, Xulio, e tamén, como non, apertas, Kiko. Kike, eh... Varemonos en, en Galicia pronto. No mes que ven, intentaremos es. chamarte, xa, te, xa estaremos en contacto. Es, Alegraréme moito e eh, se si ven... Mm, Si, llamaremos también a, a Mercedes avedras porque sé que claro. nos da ilusión. Es, eso no, también. Por aquí, pues, o sea, eh, eh, Armando, una aperta. Si ven Armando, pues, ven sea ya también, porque claro Dios, sí, faltaría ya. más. aperta grande. Hasta no, a 20 de vale, queridos oyentes. En septiembre comenzaremos un reto.